Bona tarda a tothom en aquesta freda tarda ja cap vespre de gener. Us parla Albert Segura a l'ona del Montcada de Ràdio, a Ràdio Metropol. En les últimes setmanes l'actualitat gira entorn de tres grans temes reincidents més enllà del futbol. Un d'ells és la tàctica amb el destre del capità del costa Concòrdia que va voler-se massa a terra sense pensar que potser, potser només, els vaixells estan pensats per navegar surant per l'aigua, una lliço de física que potser no hauria estat malament de conèixer. Tot plegat i intentant deixar les bromes a banda, xoca amb la propaganda que aquests dies podem veure pels diaris, on s'anuncia com a promoció que aquest és el mes dels creuers. Molt en temo que es tracta d'una estratègia per tal de captar una clientela que de ben segur deu estar fugint de propostes sucoses, i menys si estan vinculades, com és el cas, amb l'empresa propietària del vaixell. Els altres dos temes eh, que estan en boca de tothom estan relacionats amb el malbaratament dels fons públics i també de l'evasió fiscal. La primera per part dels expresidents de les Illes Balears i del País Valencià i la segona per part del duc de Palma, Iñac i Urdangarín. En tots tres casos hi ha un factor en comú i que en principi es tracta de persones de les quals un se n'hauria de fiar. El capità del vaixell, doncs perquè és el responsable d'un munt de vides, els polítics perquè els ha escollit el poble i el duc perquè teòricament forma part d'una família, la reial, que en principi mai li faltaran els diners. Amb la que caient, encara sobta que els que duen corbata segueixin tenint tanta capacitat per poder dir a la resta de mortals què han de fer i què han de deixar de fer per posar-se a l'alçada de les circumstàncies i no aspirar a allò que volen però que per estatus o per diners no poden assolir. Mentrestant, resignats, seguirem veient com aquelles persones tan importants segueixen passant comptes sota l'atenta mirada de mitjà. But I Metropol. Tinden la paraula Albert Segura. Hey come this may will be running in the sun again your time. Will... Justia. Avui comencem al metropol fent-nos ressò d'una visita de caire polític al nostre municipi, concretament de la tercera vicepresidenta del Congrés dels Diputats de Madrid, la popular Dolors Montserrat, que es va reunir amb els portadors de la plataforma Soterrament Total. Montserrat es va comprometre, això va ser aquest dilluns, a traslladar al govern de Mariano Rajoy la necessitat de soterrar les vies del tren als Sup per Moncada, perquè assegura que tal i com en el programa de la formació, a les eleccions al Parlament i també a Madrid, el soterrament és una de les prioritats més importants en matèria d'infraestructures pel Partit Popular. Una les prioritats pel Partit Popular de Catalunya és Montcada i Reixac, i dins del programa electoral hi havia la, la infraestructura, no? el cobriment de les vies de Montcada. Per tant, el govern de Mariano Rajoy, de president Mariano Rajoy, i encapçalada del seu ministeri per Ana Pastor. Una de les prioritats, estem convençudíssims, que serà a Montcada i Reixac. La plataforma, per la seva banda, s'ha mostrat satisfeta pel compromís, tot i que asseguren que fins que no vegin l'inici de les obres es mostraran prudents. Jaume ho n'és el portaveu. Rufen uns aires nous que, malgrat la situació de crisi, i eh, les coses estan ben posicionades Un aquí exclusivament agrair l'interès que han tingut pel tema i esperar que d'aquí 15 dies ens puguin eh, realment informar ja de, de les coses amb més precisió D'aquesta manera, el Partit Popular intenta apropar-se a la ciutadania de Moncada, però ara caldrà veure quins són els resultats d'aquests contactes donat que la presidenta de la Formació Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, haurà de traslladar la petició a la ministra de Foment, Anna Pastor, i aquí és on es veurà si el soterrament pot entrar en els pressupostos d'aquest any del 2012 o els del 2013. Tot i així, veient com va l'economia estatal, molt ens que això pot anar per llarg. Una cosa que tenim a tocar i que es fa aquesta mateixa setmana és la Festa de l'Oli. Es tracta d'una origen trobada que s'ha ideat al municipi d'Ullestrell, a la nostra comarca, al Vallès Occidental, i que vol retre a la producció d'oli autòctona. Sí. uns més experimentats del poble, que no és estrany que a Ullastrell hi hagi tantes Oliveres, donat que el seu propi nom ve de és a dir, l'olivera silvestre. Situat en una serra i amb tan sols 2000 habitants, Ullastrell s'ha caracteritzat pel caràcter rural de la seva activitat econòmica, concentrada en gran part en el cultiu agrícola, sobretot d'oliveres i cada cop en menys mesura de vinyes. Per reconèixer el lligam amb la producció d'oli, el municipi celebra aquesta setmana la Festa de l'oli, amb un seguit d'activitats i trobades pensades per enfortir la presència de l'oli d'Ullastrell, molt valorat pel seu sabor i que fins i tot, un restaurant com el Caprix de Terrassa, amb una estrella michel·lèn, dona tastant un dels seus plats. Jaume Puig és el regidor de comunicació. El llestrés de Vallès que era dels pocs pobles del Vallès que va mantenir sempre el tema de la vinya i el tema de l'olivera. Molts dels pobles del Vallès van passar a transformar el seu sector productiu cap al sector industrial, diguéssim, quan deixava la prejudia. I un llestrés, no sé, per les seves característiques geogràfiques, va quedar... Amb la pagesia encara, i tot i que hem invat moltíssim, conserva prou bé, la vinya es va perdre de treballar que tota, i ara ens trobem doncs, que hi ha molt d'interès en recuperar algunes espècies d'olivera, com l'olivera pataruda, que n'hi ha a pocs llocs. Precisament aquesta oliva, més grossa i que conjuntament amb l'herbequina i la blanqueta és la que més es cultiva, es caracteritza per tenir un sabor molt fort. Aquest diumenge, qui la vulgui tastar, pot visitar Ullastrell, on s'hi celebra la Fira de Cluenda, que donarà la possibilitat de visitar el seu emblemàtic moli d'oli i participar en una plantada popular d'oliveres. És hora de saludar en Sergi Galli. De nou, Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. En Sergi ja ens avançava la setmana passada. Què era això de la sopa? Un concepte que nosaltres ens quedava una mica lluny, però que, per sintetitzar-ho molt, vindria a ser la versió americana de la Inde. La sopa, d'entrada, ja s'ha cobrat la primera víctima que és el servidor de continguts diguem continguts perquè poden ser pel·lícules, àudios tot el que se'ls passi pel cap Megabloat, Sergi Calle Megabloat. Hola, ah, sí, bona és... tarda Hola, Perdó. hola de nou no, Què no és... Eh? és Megabloat per la gent que no està molt familiaritzada amb aquests termes i exactament com ha actuat la sopa eh, sobre aquest tipus de servidors Bé, de fet no ha ben bé la sopa perquè la sopa encara no s'ha tractat o sigui, ha estat una, un cúmul de circumstàncies molt divertides uh, o Si sigui, la sopa s'havia de tractar dimarts Uh -huh. que per això dilluns hi havia d'haver la, la pagada aquella de tot el de Twitter de, de Facebook, de tothom al final no va, no va fer-se efectiu sí, al final, perquè els polítics van dir, ja en parlarem de la sopa més endavant vale. però mentre es deien això, l'FBI va tancar els servidors de Makeup que aquí venia la teva pregunta, perdona i sí. no era més que un servei, una pàgina web que oferia uns servidors perquè la gent emmagatzemés el que volgués uh -huh. i el pogués compartir o sigui, jo tinc, tinc a casa meva un pilot de, de, de documents, el que sigui, de fotos i tal t'ho vull enviar, el pujar a el ho carrega en un servidor i en dona un enllaç sí, jo, Això sense que... cap filtre, perquè sí que hi ha alguns, eh, algunes pàgines com per exemple YouTube, que tingui canal de YouTube ja ho sabrà, que quan puges un vídeo et, et fa certificar que aquell vídeo és teu per tant eh, sí, si... Tu pots, pots dir, sí, sí, i ja està no, Exacte, però si després demostra que tu has infringit una llei de copyright se't cau el pèl a tu, no, no YouTube per dir-ho així, és una manera de cobrir-se les espatlles el no feia aquest pas Clar, O sigui, l'objectiu és aquest, jo t'envio a tu un enllaç perquè tu ho puguis descarregar Evidentment, això era el, el l'accés més ràpid a la pirateria perquè la gent penjava allà ja les pel·lícules uh -huh. i a Medallot li donava un, dos, tres, quatre arxius que moltes pàgines web el penjaven i després la gent se'l descarregava en parts uh -huh. <coughs> eh, és curiós perquè la sopa el que, el que volia evitar era que per exemple jo com a usuari anés a Twitter i pengés un enllaç a un d'aquests blocs on hi havia tots aquests enllaços de Makeup.org uh -huh. des del moment que han tancat la font eh, s'ha acabat el problema de la sopa clar perquè ja tothom ja pot anar... O sigui, Google no ha de patir de si un usuari penja no sé quina cosa eh, en línia o si ofereix no siguin sé resultats. Perquè ja no hi és la font aquella, il·legal, per entendre. Si servir. A Facebook tampoc. Si, o sigui, eh, s'ha acabat. Ja està. Mm -hmm. S'ha solucionat el tema. Eh, bueno, ha quedat així, evidentment, allò en stand-by, no? Però, perquè, evidentment, els de la llei dels Estats Units voldran seguir eh, collant. Però, o sí, ha estat un cop molt dur, molt dur i tots els servidors que feien una cosa semblant tipus RapidShare o FireShare o... hi havia moltíssims, moltíssims estan tots allò correcuita intentant netejar els seus, els seus arxius perquè si no vindrà algú i, el, i, el, i els tancaran també, no? El ficaran a ah. la presó uh, n'hi ha alguns que, per exemple, el que fan és no, tu, tot el que tu vas pujar tu podràs tornar a baixar tu, però ningú més o no podràs compartir-ho uh -huh. Pel tema aquest, no? Molta gent tenia arxius que diu, hosti, i ara jo com accedeixo? Els meus arxius legals, no? Clar, clar. Però algú algú n'hi ha, però bueno i a hores d'ara, per exemple, quins servidors segueixen operatius? Perquè comentes que FileServe no funciona, RapidShare tampoc funciona, amb no, aquest sistema... RapidShare, va, el que passa és que està borrant arxius, allò, yeah. tot el que són pel·lícules i això, diuen que ho estan borrant però a correcuita, evidentment, no. eh, o sigui, que els han ficat a la presó, els altres, encara hi haurà de haver judici i tot plegat, però els estan acusant d'uns actes, bueno, xonquíssims. Uh -huh. Bé, bueno, no sé, potser la llarga... Recordem-ho que el, el, el teòric fundador de, sí. de, que se'l coneix popularment com l'Hombre Gordo d'Internet no sé per quin motiu, però se'l coneix amb aquest sobrenom <ríe> eh, Perquè ho és Bueno, sí, al cap ja l'he fet, és, no? Perquè a més ho sentiu enorm, és molt alt i molt ample eh, Clar, se l'està acusant de formar part d'una xarxa no només de pirateria sinó també de blanqueig de diners amb drogues i armes clar, Aquí o sigui... el punt és, fins a quin punt l'FBI està acusant a, a, a, amb solvència, És a dir, realment aquestes acusacions són reals? Jo no ho sé. Clar, és, aquest, és el... aquest, tio, aquest tio ja tenia algun delicte abans, eh? Vull dir, no... no és, no és... Jo no que sigui un senter. No, no, no és un senter. El clar, ell el que està dient, no? Jo tinc, jo tinc uns ordinadors aquí i la gent el fa servir com vol i tal. Però perdona que arribes públic, eh? Sí, sí, no, ja, ja sentim de fons. Aquí Ràdio Metropolit és casa de tots, o sigui que benvinguts sigueu. Bé, bé, doncs, clar, ell, ell deia, no, jo tinc uns arxius aquí i la gent fa servir com vol, però ell ja, ja, era, ja era una peça. Mhm. Uh -huh. Déu-n'hi-do. Bé, bueno, doncs, eh, els que estiguessin a mitja sèrie d'alguna sèrie en concret, eh, ja se les han empescarà per baixar-s'ho. Jo m'he trobat amb un problema que jo veia matment, però com que no tinc manera de veure-ho, ah, perquè com que ho fan a, a les plataformes digitals d'Antena 3 i no sé per quin motiu mai enganxo que no fan, jo m'estava descarregant la tercera i la quarta temporada. La tercera s'ha descarregat, però la quarta m'he de la meitat. Vull dir que... <laughs> Bé, bueno, però quan hagi acabat la tercera, ja la ja farà la quarta. Espero que sí, espero que sí. Bé, bueno, sentim un nen que plora de fons. Això vol dir que hem de canviar de tema radicalment. I si et sembla, Sergi, parlem de, dels Òscar, que ahir dimarts vam conèixer al migdia quin serien aquests nominats a, a la gala dels Òscar que se a finals del mes que ve. Uh, sí, uh, bàsicament el, el més divertit de tot és que o sigui s'han patat tintint, uh -huh. anant i tornant. Uh, també la pel·lícula de, de Millennium del David Tinser també no apareix gaire bé per enlloc no és millor actriu i alguna cosa més, no sé si vas de ser però és curiós, és curiós en el cas de Tintín perquè el Globus d'Or va ser la pel·lícula guanyadora de la, de la, de la secció de pel·lícula d'animació sí, sí, sí, perquè clar el tema era que li donaran categoria d'animació no ara la millor pel·lícula què passarà? Doncs res, res. Suposo cas com que Spielberg també eh, participa en The War Horse... Clar han preferit potenciar més tot això... I focalitzar l'atenció en aquesta pel·lícula. Exacte, que de fet, el, el, el compositor, John Williams, està nominat per War Horse i per Tintín. Veus? Em sembla que és l'única eh, nominació que té. No sé si efectes especials també té significat. Per no en, experiència, en l'experiència ens diu que una persona que està nominada a la mateixa categoria per dues pel·lícules diferents, o per una pel·lícula well, diferent en diverses nominacions, té les de perdre. Que això ha passar, em sembla que era amb, amb Hairspray, em sembla que era, o... Amb... Era una pel·lícula que era un musical... Hi havia de les 4 nominades hi havia 3 que eren d'aquesta película. Sí. I, I no va guanyar. Hi havia Però no, no, no aquí diferents pelicules, eh. Són el mateix compositor dues pelicules. Sí, però fa una mica de pau, però bueno, al ja no, però és John Williams. Doble... Do... Bueno, clar, és John Williams. Això és és, un... Williams, o sigui... és, és sí. una solvència contrastada i, i, i garantia <laughs> també de que de, que de que un Oscar. No? Sí, sí, sí. no, no ho sabem, perquè també ja per per per seria Alberto Iglesias mm ha -hmm. eh, nominat a millor banda sonora per El topo. El topo. Acollés Tinker Soldier Spy i Alberto Iglesias, que, que, que també podria haver estat nominat per la Pielcabito, però no, mm -hmm. la Pielcabito no apareix, tampoc no, no la millor pel·lícula parla en no anglès ni res. Mm -hmm. I després, a part, la, dins la banda sonora que estem parlant, doncs, la Tintín, de John Williams, The Artist, que pràcticament té totes les nominacions. Bueno, The juntament... Artist, mm, a veure, tot sigui que passi com a avatar, no? que al final gairebé no es va menjar un torrat avatar, però, bueno, és però... que dolenta Bueno, clar, Batar dolenta però era la, la, gran, la, la, gran, la gran favorita en aquell plava. moment En aquell moment sí. era la gran favorita En aquest cas d'Artist crec que és la gran favorita com venir per endur-se el, el premi millor pel·lícula Bueno, oh, no, no, no et pensis, eh? perquè Hugo que és la invenció d'Hugo la de les Corseses, Corsese, que es van portar ja millor director uh -huh. és la, la pel·lícula que té més nominacions Clar, la dolenta també és això, no? que la que t'emportes la del millor director habitualment també t'endús millor pel·lícula ja veurem, ja veurem com anirà no en aquelles mitges eh, uh -huh. allò, bueno, una mica per tothom no? tu uh -huh. la pel·lícula, tu el director, tu el muntatge i dius, ja, uh -huh. una mica de coherència però és curiós això perquè l'any que va guanyar Scorsese doncs, per Infiltrado és sí. allò, oh, ja s'ho mereix Scorsese ja és hora no ja no sé cal, que, sí, i aquesta cal. vegada arribat sense fer soroll ha estat una pel·lícula per tots els públics Uh, una película que no és el seu gènere, en 3D i, i tu i està aquí triomfant com, com el millor. Mm -hmm. Sí, i recordo quan li van donar el, el premi a, a millor director, que van sortir a l'escenari els tres tenores. Sí, no sí, era Spielberg, tenores. qui més hi havia, t'en recordes? Spielberg, Coppola, George Lucas. Exacte, sí, els I la seva papada. Els tres tenores, exacte, sí, els tres tenores i la papada, que George Lucas podria ser perfectament Pavarotti. De pujar un Óscar ell sol. Sí, exacte. El, el a la millor interpretació és la papada de George Lucas. Que diu que es retira, i que és, ja, anava a ser d'hora, sí, sí. però bé. Sí, bueno, a veure, que encara que li tiren tres pel·lícules per fer, no?, de, de la Guerra de les Galàxies? No sé, no sé, som el que el diu que plega, no, no ho sé, ja ho veurem, ja, veurem. Va, ja veurem. Escolta'm, i es compren una mica cap a casa, eh, mitja nit a París, Midnight in Paris, sembla ser que, bueno, s'ha culat una mica la categoria de millor pel·lícula també, Woody Allen també com a millor director, si no recordo malament. Ah, però estem també amb el tema aquell de les deu, nou nominacions. Clar, aquí només falta nominar també el barrendero que està recogiendo basura a la porta del Kodak Theater. Gràcies. Sí, però en canvi, en canvi Drive també ha tingut una mala sort aquesta pel·lícula. No ho Només entén. està, està nominada a millor efectes de so o muntatges de so, ara no sé quina és. Sí, és aquella categoria que mai entenem. Que cada any la llegim, ho expliquem, però ja em recordo quina esquina. Sí, sí. Què dius? Gràcies per nominar-nos en, en aquesta nominació gràcies, mira, sou molt amables. Mira que la fotografia és bona, la música la és, és bona, el no muntatge gràcies. és espectacular. I... I, i, I fins i tot, si m'ho por, és una, una millor cançó? Ah, no, clar, però no és original. No però, és original, por. clar, clar, clar. És, és, és aquest... En, en, aquest ambient, en aquest terreny, jo vull dir, música, o sigui, original song. Hi ha dues il·luminacions. Dues, només? Dues. Una que és de, de, de, de, de Pàpets, de los teléñecos, sí, sí, sí. i una que és de Rio, no hi ha res més. Rio? Sí. La pel·lícula d'animació? Sí, sí, sí, que és de Carlinos Brau que I dius, es que no ho entenc, dues nominacions. I, o sigui, hi diu, categories que tenen 10 i no s'contento dues. Bon, està molt mal, estrany, molt, i mal bon estar, Montsesi, molt mal repartit estava Montsegui, molt mal repartit. Ostre. De United? No sé. Uh, Harry Potter, que és la última, o si sigui, l'autocament de saga i tal, només té un parell de, de, de nominacions així molt tècniques, molt plegat. Uh -huh. no plegat. No a, a, a nivell de de de lloc que clamen cel Uh, fa molt mal que no hi hagi la la pila de Swelter com lloc triu. Uh -huh. I a part d'això també canta una mica J. Edgar, però la van venint com, bueno, no sé que troben ara dosca. el nominí, no? Hi si no nominat? Hi l'ha nominat al final, eh? No, no. Ah, no l'han nominat. No, no, no, no. Sí, tenim, es queda tocants el no? sí, o sigui, leading role tenim a Damian Bichir, uh -huh. no sé Better Life, Josh Clooney, que és el gran favorit. Sí, sí, sí. Uh, Jean Dujardin per diaris. Gary Oldman per El Topo i Brad Pitt per Moneyball. Uh -huh. eh, ja, veurem. ja veurem. El gos no està nominat, el de The Artist? Com? El gos? Mm, no, millor... Mm. Millor que... Això potser els ratzis. Els vols dir? el ratzis, de fet, han, han canviat... Ara vaig per les branques, eh? Però els ratzis han canviat el, el sistema, no sortiran el dia abans dels Oscar com han fet tota la vida... Uh -huh sinó que o sigui, les nominacions sortiran el dia abans que es donin els premis d'Òscar, sí. però els premis es donaran el, a l'abril, el dia aquell de l'April Fulls Day, sí. el dia de, de, de, dels innocents dels Estats Units, aquell sí. dia faran el ràdio. Ah, bueno, mira. O sigui, estan, o sigui, jo suposo que deuen voler, no sé, la el, el volen ser d'allò... l'avançar la de merda dels Òscars, per entendre... Ah, però allò. recordo, l'any que, que s'ha vendut Sandra Bullock a l'Òscar de millor actriu, Sí, perquè va guanyar el Ratzi el dia abans. Exacte, va guanyar el Ratzi el dia abans per, per una altra pel·lícula, no me'n recordo quina era. Sí, l'altra, aquella de, de la tele, no me'n Però... El, la... All of Steve, no me'n no recordo, no m en m en recordo però la tia va agafar, ja amb el seu sí, sí, els seus allonsis, va anar a recollir el Ratzi, és que això, que sí. poques actrius ho fan. Suposo que hauria pensat, bueno, un premi que me dan, mañana ja veremos si me lo dan el de verdad, no? Pero de momento voy a recoger este. Jo, jo només conec, conec eh, això, ara que me recordi i dos casos. Un és Sandra Bullock mm. i l'altre és Paul Verhoeven. Paul Verhoeven li van donar per el tio van allà i moltes gràcies és un honor i gràcies a l'acadèmia del Rats i tot plegat no sí senyor sí, sí. però cal, la vale, Sandra Bullock és molt bo o sigui, un dia recull un Rats i l'endemà un Oscar no? sí, sí, sí. però en fi molt bé. no sé, vols que alguna cosa més? no, no en principi ja per cert, volia comentar una cosa en entenem tu uh, no sé si us n'heu assabentat però aquest dilluns la pàgina Fórmula TV anunciava o feia públic que havia mort el, el, el, el lector reconegut sí? popularment per al seu paper el de Pozi Sí sí. Va morir i diuen que en la indigència. Això és molt, molt trist perquè sembla ser que va haver-hi algun problema amb els diners que tenia, que algú li havia fotut. No sabem si era... Deien que havia estat un problema familiar, que havia hagut coacció i se li havien adut els calers i ell acusava el seu advocat. No o sé, sigui, jo, jo vaig dir que, que havia mort allò en una residència d'avi. Sí, sí, sí. És a dir, que Nantes gent... sí, sí. va viure d'ell, no? De les seves tonteries, plegat i pel·lícules això i ell va acabar allò, bueno, i llorar-la... Ben... Sí, sí. un record i ningú em recordava d'ell una llàstima, un record i doncs. m'agradarà veure als mitjans i encara ara voldran fer una mica de mitjans xungos eh? vull dir, sí. la Nòria i companyia encara volem, voldran fer un homenatge o qualsevol cosa d'aquest ah, espera't el cap de setmana que segurament s'està cuinant els fogons d'atlet sí, sí. en fi, sí. Sergi Caller ens veiem dimecres que, que ve comentant més coses de les que passin a la xarxa I, i bé, de moment nosaltres seguim pujant al nostre programa un servidor que es diu arxiv.org en principi com que és el nostre contingut clar, ah, és una baril, això és legal ah, ho fem nosaltres sí, és legal però en principi ja està pujat no, eh... no sol descarrega ningú tampoc vull dir. no, no, clar, clar oh, no, no, ho sé, no ho sé no ho sé haurem de mirar haurem de mirar que potser encara estem aquí potser estem volant algun, algun copyright només per dir megapload potser sí que ens el xapen no sé sí, ara això ho dites això ho edites i ja està cada cop que digui megapload se'n un pip a veure, digues tu megapload megapload veus? gràcies veure, està bé hem <ríe> fet Sergi ens ho hem dit que res que ve sí, D'aquí aquest Ràdio Metropol que us hem ofert, Sergi Calle i Albert Segura, menys poblat que de costum per baixes momentànies. Res greu, això sí, eh? res greu, que tothom estigui tranquil. Ens podeu tornar a escoltar a radiometropol.fm.tk i escriure'ns a radiometropol.gmail.com i segur que, com la setmana passada, molts de vosaltres estareu ja pendents de veure la tornada del clàssic de Copa del Rei entre Barça i Real Madrid. Cap als culers esperem que no ens surti rana, com els va passar ahir als saïdors de l'Espanyol, amb la desfeta davant d'un segon avé com és el Mirandés. Ja gairebé són les 8, així que comença aquest compte enrere per veure què passa del la gespa del nou camp. Temps suficient, però, per preparar patates i beguda o una pizza, perquè a les 10 jo diria que ja estem suficient com per haver sopat i gaudir del partit que ha estat tan obert que els nervis van a flor de pell. Rebeu una cordial salutació de qui us ha parlat, Albert Segura. Avui us deixem amb un cover, allò que abans es deia una versió, doncs això, un cover. Es tracta dels amics sabadellencs, Xavi Sandra, els bigotes de la Gilda i Tugar Funkel, un tema dels Dini i Raymond. Aquí, en exclusiva, a Munca de Ràdio, que tingueu una molt bona nit. Visita'ns a Radio Metropol,